Nikupe tu historia kidogo ya wilaya ya Geita. Kwa nini panaitwa Geita na Geita kuna nini hasa? Uifahamu yawezekano uko unaishi Geita lakini aufahamu vizuri kuhusu Geita. Wilaya ya Geita ni moja ya wilaya tano zinazounda mkoa wa Geita. Ilipata hadhi ya kuwa wilaya mwaka mbili. hiyo wilaya yenyewe ya Geita mwaka 1962 mbili. hicho iliitwa Geita Province atujana mambo ya wilaya sunanindo. kwanza tumetoka kupata uhuru ambao mwaka huu tunaadhimisha mwaka wa 60 wa uhuru wa Tanganyika Wilaya Geita ipo kati ya mita moja hadi tatu kutoka usawa wa bahari pia ipo katika latitude mbili Nus nane na tatu 3, mbili nane kusini mwa mstari wa Equator, mashariki mstari wa Greenwich. Kabla ya uhuru wa Tanzania bara, Tanganyika, wilaya ya Geita ilikuwa na ukubwa wa kilomita za mraba nane -16, ambapo nchikavu ilikuwa ni kilomita za mraba 10123.94 na maji ilikuwa kilomita za mraba Pointi sita. katika kipindi hicho Geita ilikuwa na idadi ya watu na sabina upatao 371,407 mnamo mwaka tano wilaya ya Geita iligawanywa na kupata wilaya Sengerema. Ko sengerema ilimegwa kutoka Geita. Baada ya kugawanywa kwa mbili, mwake 9, 7, 5, wilaya hizi mbili mwaka tano wilaya ya Geita ilibaki na kilomita za mraba tano. ambapo enchi kavu ni kilomita za mraba elfu sita mia saba sabini na tano na eneo la maji ambalo ni eh, ukanda ule waziwa ni kilomita za mraba 150 mnamo mwaka 2013 wilaya ya Geita iligawanywa tena na kupata wilaya ya Nyang'wale wilaya ya Geita ina halmashauri eh, mbili ambazo ni halmashauri ya wilaya Geita na halmashauri ya mji yani halmashauri ya Geita ina kilomita za mraba 5366.7 mchikavu na F moja na hamsini maji Sasa unaona huo ndio ukubwa wa wilaya ya Geita. Idadi ya watu kubwa eneo mchikavu, kule kwenye maji na jinsi ambavyo tangu mwaka mbili imekuwa ikigawanywa-gawanywa kupata baadhi ya sehemu. Sasa tuangalie kwa nini panaitwa Geita. Asili ya Geita ni neno Geita limetokana na maneno matatu ya kabila la Wayango au Warongo. Na Warongo ni kabila mbalo ukienda ukerewe wapo warongo wapo wa yango lakini ukienda mkwani Kagera wapo pia wayango, ambao ndio wa warongo ukivuka mpaka ukaenda nchini Uganda utawapata pia hawa wayango. na hili jina lilitokana na hilo kabila lakini maana yake ikiwa na a, a, akabanga Keitabantu bantu yani kama kameua wa sasa waliokuwa wanaandika majina wakashindwa kuandika keita bantwen yani kameua akabanga ya yani kamlima kuna vimlima milima, milima viko pale vi vichache vi vichache pale geita ambavyo inasadikia sadikika vina madini madini sasa vile vimlima mojawapo wapo kana tabia ya kuwa watu Aa, na hapo sasa utakuta kwamba waliokuwa wanaandika wakashindwa kusema akabanga keita wakaandika geita Ako kamlima ni kamlima ambao alikuwa kanatumua na orongo kama eneo la Matambiko ya jadi jina hili Geita lilikuwa maarufu kutokana na wazungu kushindwa kutamka maneno akabanga Keitabantu na hivyo kukatisha tu Geita hata ile Keitabantu Keitabantu wenyewe akisema tu Geita na hata leo makabila yaliyokuwepo na wazinza wa Sukuma na wasubi wakaigiza matamshi ya wazungu Geita na hivyo neno la akabanga Keitabantu likaanza kupotea polepole pole, hadi leo ule Geita upata mvua yenye wastani wa milimita moja katika tarafa za Busanda na Kasamwa. Pia upata mvua za wastani 1000 mm na tatu katika tarafa ya Butundwe na Bugando. Shughuli za kiuchumi hasa Geita ni kilimo, ufugaji, uvuvi na uchimbaji wa madini, hasa dhahabu. Na inasadikika kwamba wakoloni wa kwanza kuingia Geita walikuwa ni Wogeramani ambao utawala wao ulikuwa ni wamoja kwa moja kwa lugha ya Kiingereza wanaita direct rule na hivyo kushindwa kabisa kwani wawakilishi wao waliokuwa kiletwa toka makao makuu ya Bagamoyo kule pwani walikuwa akiuawa na wanyenyeji. Wanyenyeji walitaka ule utawala wa, watawale wao moja kwa moja ikashindikana kupitia wa machifu. Wa. Utawala wa pili ulikuwa wa baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Mba wao walitumia utawala usio moja kwa moja indirect rule yani kwa kuwatumia machifu, wateme wa maeneo husika ili kutekeleza na kutimiza malengo yao eneo la mji wa Geita aliwekwa liwali petro nyango ambaye alifanya kazi chini ya utawala kwa eneo la mjini kwa hiyo hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa ni ya utawala lakini pia baraza la jadi native authority. Baraza hili lilikuwa chini ya uangalizi wa Mkuu wa Wilaya DC, lakini wakati huo hawawaitu ma DC wanaitwa Area Commissioner. Nilia Area Commissioner limekuja kuja mpaka miaka ya sabini, ambao liliundwa na watemi saba na liwali mmoja. Mwenyekiti wa baraza hilo alitokana na watemi hao. Aidha katibu wa baraza hilo alitokana na watemi au karani kutoka ofisi ya Area Commissioner au DC au district commissioner. Makao mkuu ya Brazil yalikuwa mjini Geita eneo jirani na Benki ya Sera DB. Kila mtemi alijenziwa nyumba ya kupumzika na kulala. Mbatemu anaanza kula kuko siku nyingi. Mtemi anatoka subu sanda na kutoka kwa yapi ya pale. Sasa tuangalie majukumu ya hao walikuwa ni kusimamia ulinzi na usalama au majukumu ya baraza hilo kusimamia shughuli za maendeleo hususan katika elimu ya msingi kilimo mkazo zao la pamba na mazao ya chakula mahindi na mtama na uwele pamoja na ujenzi wa barabara hiyo kwa jukumu la hilo baraza ambalo dukua ni naundo na, na wateja wenye vitu wa Masharuo ya Gate ya kuanzia mwaka 1984 Samuel Mabeo, Edward K. Sumoni 1988 mpaka 1997, Saidi Mahuma 1997 mpaka 2000, Jeremia Ikangaa 2000 mpaka 2010, Msukumaji Kasheko 2010 2011 na sasa ni Erisha Lukuge moja, fikiria anaendelea mpaka sasa.